Nao tunajifuza kituwe tasoma kinachosema Mwenye kuipenda nafsi yake ataipoteza. Mwenye kuipenda nafsi yake Ndiye ataka hipoteza. Na unazo kwa ungeza naye Nae mwenye kuichukia Ndiye ataka isalimisha Mtu funguwe kwa mandiko Kutuwa katika kitabu cha vita vili Na e, tuwa ya yote kwa pamoja. Na na Yohana ya ripoelezo kabisa. Na haiva nila ametonga kinywa cha Yesu Kristo Yohana ameje, Yohana yes, mlangu wa kuminambiri. injili ya nene mwisho katika zile injili Mlangu wa kuminambiri. Anasema kwenye ustari wa ishirini na tano. Anasema hivi Atae eneo hilo tutakujo kuriyejerea Tukujo wa shinas Tadakini tutanze na waa shina tana asema Yeye Aipendae Nafsi yake Atayangamiza Yeye Aipendae nafsi yake Atayangamiza Nae Aichukiae nafsi yake katika unumengu huu Atayi salimisha, hata uzima wa mireve. E, nti isome pia, Katika matayo, matayo, um, okay, matayo kumi nasita, matayo kumi nasita. Sawa so, kwa mataki kumina mstari ule wa 20 eh, na na na mstari mstari 20 na 6 itakuwa so, mstari kumina 6 anasema ah okay. 25 anasema kwa kuwa atakai kuiokoa nafsi yake ataipoteza na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona haya ni maneno ya Yesu Kristo kama utaongeza tu ni maneno ya Yesu Kristo mwenyewe akinena mdomoni mwake na utataka kujua ni maneno mazito yameandikwa na nafikiri injili zote 4 nafikiri leo nimeona tu nichukulie hizi ya kwanza na nne ya matayo na yohana anasema hekima ya kristo Eh, ni kwamba Mtu ambaye Anda Jijali sana Kujali ni kule Kuu eh, Anatafta vitu vizuri sana Kwa jili na fisi yake Ayepushe na kila ubaya Na ubaya kwa mwana kwa mba Haifrahishe eh, na fisi yake eh, Angwambia You need Yuko katika utatia njia ya kuhipoteza. Lazi. Mwene well, mwene. Paulo. Nasi yake. Alikuwa na isalimisha mara nyingi nyingi. Alikuwa na ipoteza mara nyingi nyingi. Okay. Alikuwa na ipoteza. Yunosema. Ndiye. Anae. Isalimisha. Mwene hapa kuna kundi ilimesizia. Hapo jilanya. Hapo. He. Eh? He. ni aliyepoteza mtu kama nabii saya akina Musa Musa katika utumishi wake watumishi wote ambao uwezo kwa wataja wote ni watu ambao walikuwa tayari kuipoteza nafsi yao kwa ajili ya Bwana je wewe unekujua mkwisto kitu tu rahisi tu uko tayari Kuzima simu yako na TV yako kabla ya kulala ukasoma neno na Mungu angalau mlango mmoja mingi mitatu kwa utaratibu mmoja Lakini Kristo mbae wa Kristo anataka kila burudani iko kwenye huo mwili kila anasa iko kwenye huo mwili kila mtindo hata kama unamudhi Kristo iko kwenye huo mwili wake Unasema hiyo ni mjia ya kuhipoteza nafti yake. Iha inatofauti na mta naelea mtoto yake. Mwenye kujifanya na mpenda sana mtoto yake. Leo imetoka fashioni. Amesha mnunulia. Leo zimetoka si simu za iPhone. Amesha mnunulia. Uko unampoteza yule mtoto. Nanele mabaya kwani? Haa nanele mabaya. Pana. Wakati tunapodhani tuko tunapodhani. tunapendelea au tunatendea mema. Maana Biblia sema ndipo tunakuwa tunaharibu. Amina. Eh. Nipo trokot tunaharibu. Eh. Kristo anatunia kwa tinyo cha ke katika mstari utoeona na mstari utakaofuata. Epuka, tuepuke kujitafutia vitu vizuri. niko kujipendelea. Mungu anasema tutafute vitu vibaya, hapana. Mungu akitaka ngwambie, Mungu akitaka ukataa ujumbe, mwanadamu akitaka uj, ukataa ujumbe, anatengeneza ujumbe wake kinyume. Eh, kumbe huyu alikuwa anamaanisha kwamba basi tuende tukatafute vitu vyote chakaka. Wala sio ni wewe kuona mtu sijui ni nani si ndo padri lao. Anaonambia alikuwa na baisikeli ya miaka 80. minha cara é bonita use use tu minha kama é minha camarão lá e eu que tá beijando não sei que a minha cara é o quê e chacoalha o cu tu me enguia que já passou a camatar o ginásio não é isso já Ya a já eu kahawa yeye wote kahawia yeye kahawa kahawia rangi hizo sicho uko siko kuipoteza nafsi kwa ajili ya kuisalimisha hapana ni kwenda kimwili zaidi kuliko kiroho Biblia sema Mungu hatuzuilii kupata vitu vizuri eh wala Mungu hajaomba vitu vizuri kwa ajili ya wabaya bali kwa hao hao wazuri lakini Tusiwe watu wanao tanguliza mili yetu. Hata, ki, hata Yesu alifundisha kitu kina sema kwenye nafikini kwenye luluka kuminane. Kukia halikuwa kwenye viti, usi chanke, usi eno kwa kini chambere kizuli. Kwa jifutumeka hata kwenye kiti cha mgeni. Badai wakakwambia toka nje ya ukumbi. Me, mechafua kiti cha mgeni. Eh, lindinevo nena katafute sehemu ya katikati, au ya nyuma, sehemu ya kawaida tu. Na kuomba mkristo na inesikiriza Tujifunze pia kuwa na tabia kuyaishi maisha kawaida He Heo hii Kristo kama hajala chakula Haka kimwaga mwaga anaonekana kama vile kazi kuwa masikini Yani kama haja Haja mwaga Ubabwa Unye sufria lake wakati anaosha Anaonekana kwamba kwa mba hey, haja Mpaka hey, watu waone lundo la Vitu vio tupa mbavyo havi, havi kuliwa Hapana sikio mungu anachose Yesu walipo Walipo suhaja miujisa ile Walikula wakashiba Kuna mabaki halibaki Wali atupa nje kwenyesha kwa mba Yesu kwa kwenye kazidisha Alisema sema hapana Hata kama imezidi Tunzeni tena waka kusenya vikapu 12 kwa ajili ya kesho na kesho. Muujiza haipo kila siku. Uko leo, hivi unaweza kufanya muujiza mungi, leo na ke, le, leo jamani mnaingia sani. Leo kuna muujiza wa ufufuo. Kesho kuna muujiza sijui wa, wa, wa, wa kuongea sijui ni ki, nini. Kila siku tumko kwenye miujiza. Muujiza mi kitu kinatokea mara moja moja. Bawo Mimi Mimi Mungu ananitendea miujiza lakini sio kila siku. Mujiza mingine anani tendea kila siku Ni hili amba siijui lakini ni kichuvuza na kutena ni nini Ni kunipa uhai bila kutegemea Ni yani jana nilikuwa ni napumua na leo napumua na, na kesho napo naazani kanda Kwangu ni mujiza huo na kwako kwa kwa ni mujiza Amina. Eh, Lakini dunia haita kubali na dini zao hazita kwamba yu ni mujiza mungu Wanataka we tuwefika mchungaji Hapo kukua kuna maji ma, maji badisha amekuwa damu. ili mharitum mfanye maigizo pana eh soma kutoka katika kitabu cha luka au utangulizi tuko tunaangalia kichwa kinachosema mwenye kuipenda nafsi yake ataipoteza eh tuko tunaangalia hicho kichwa kinachosema mwenye kuemtu angalie mfano na Mweto angalia mfano wa huyu mtu Mneambia kwamba huyu mtu Alikuwa, alikuwa najaribu kuhipenda nafsi yake Au alikuwa hajaribu kuhipenda Na matokyo yake jie Alifanikisha au ilimupotea Mtu some kutoka katika kitabu cha Ruka mlango ule wa kumina mbili Ruka kumina mbili Musari wa na kumina... Sita anasema hivi Ruka kumina mbili Anasema a akawa akawaamia ana maneno nina ni Kristo akawaamia Mithari akisema shamba la mtu mmoja tajiri Ilikuwa limezaa sana Akawanza kuwaza moyoni mwake akisema nifanyeje maana sina pakueka akiba mavuno yangu Haka sema, nitafanya hivi Nitavunja garazangu nitenge nyingine kubwa zaidi. Humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu yangu Kishe nitajiambia e, nafsi yangu Una vitu vyema vingi Wala mungu hausiki Uli mwenyewe Uli akiba kwa miaka mingi Pumzika ule unye ufrahi kila matokeo nini kilitokea ukristo ni endelea kusema au kumoka matokeo yake matokeo ni nilo lakini Mungu akamwambia mpumbavu wewe usiku huu wa leo wanataka roho yako wakaambia yanze alikuwa anenenda kwa yes, mfano huu wa kummuzika kula nakuyu umejoleka vitu vingi una kiba, una hekima watu yaani umefanya biashara unajua kufanya biashara kumbe sana sana ametapeli Huyo ni mfano wa mtu ambaye alijaribu kuipenda nafsi yake. Haraka sana kajikuta meipoteza. Kwa sababu usiku uo, uo Roho yake ilitakiwa. Anasema je hivi vitu yote rio kusha jiwekea. Sivi meharibika bune nugu yangu. Vime... watu wanao na kuwacha vitu vingi duniani. Vingi uwa vina haribika. Vina mm. Vina haribika. mtanaanza kana majumba ana mazamba na mifugo ana nini ukakuta imegawanywa ume hata siekuwa amestahili ile by the labda amestahili so vitu vitu sio vyetu moja kwa moja vya bwana eh. kwa hiyo unifano ni mfano mzuri kabisa wa kutukumbusha kwamba tunapojaribu kutafutia mema sana Ngoe kwa mifalusafa ya leo, ya wakristo na wanadamu Ni pumzika, kula, kunwa, tulia, mambo yako endefizuli, endesha gali zuli Na nini maisha niseleleko Lakini pipi nina sema hao ndi watakau hipoteza Kwa tuangali ya mta nangu hipoteza nafsi yaki Tua una kwa mifano hadisi Mifano moja ni huu Ni kukosa baraka za mungu Ni kukatizo maisha yako badala ya kuwa na maisha manifu Uyuhu mtu ukosa laki ni ni nini Hakuzeka u Uyuhu tajiri Kosa laki ni kwamba Aliwekeza sana katika mwiri hakuwekeza katika roho Mungu akautaka ule mwiri kabla ya mda waki Amina He Haka utaka He hey, munguja niulize. Hapo siko na vijana vijana mnafuatilia fatilaga ya mambo ya wasanii wasanii na wengine ni waimbaji, waigizaji, waigizaji. Unaonaga wa, wangapi wanakatizwa maisha yao hawajafikisha miaka 30. Ni na mabaya sana. Huikuti katika kundi ni lingine la, la la la la watu, la vijana. Eh. Hey. Sikumwenia ninayona ilikuwa sima kaja na 2024. Niloona uroza ya watu Waigizaji sii wafasani Walio kufa nani ule mwaka Kwa Tanzania tu likuwa ni namba kubamu eh, Ni wale watu ambago Anaishi kwa jiri ya kugratify Au kule kufraisha mwiri wake Kuisalimisha na mwiri wake Na nini Muinasema akajikuta hameipoteza Hamekatiza kabla mda wata Kufraisha mwiri Unajua kitu kingine ambacho unaweza kujifunza uh��, nini? Kuna watu unakuta wanaifanya wako selective sana na vyakula vyao. Hiki chakula bwana mimi na naogopa kitaniongezea uzito. Hiki pana nasikia kinaweza kaongeza um, eh gout. Hii nyama sili nyekundu, hii si mavuta unatoka weka. Yaani ukakuta mtu ana kanuni ya vitu kama 50 asivyo vigusa ili kusudi mwili wake uwe salama. Mimi hakuna garantia ya ule usalama ule mwili. salaam mkubwa nikumkimbilia kristo na vile hafanye kwa sababu anaamini kristo ah kwa sababu yanafanya kwa sababu zake za ufahamu wake na akili zake na sayansi uchwara zake eh tutaka Tujifunze vile vile Kiyacha kutafutia vitu vizuri nafsi zetu Tujifunze kuwa watumishi wa watu wengine Yeni tujifunze watu waweze kula jasho letu kwa kiasho flani Na sio lazima wali wali watu mbao Ni, wa, ni kikanuni au kim, kim, kim, kim, kiwa, kiwajibu Of course Ni wajibu wa mitoto kula jasho la mzazi wakia Hilo, hilo ni sawa Nalo ni natakiu Lakini vile vile na watu wengine Minasema katika kitabu é tu coagiu maté tu não a coagiu nem matá luca é luca tu não kushoto lu camargo a af ter ficou coagiu matá matá o malango o re bate zamani magano tu não a coagiu o tap charo tinaní ma matá o ishirini ishirini na ane de Tuwamiye kwamba, nicho dunia nacho tufundisha Nicho dini wakristo tufundisha wa kristo wa Na wale kumi waliposikia sikia Wali wale ndugu wawili wili Lakini Yesu haka akasema Wajua ya kuwa wa mataifa Huatawara kwa nguvu na wakubwa Huwa wow, tumikisha Lakini haita kuwa kwenu Wali mtu yeyote atakaya kuwa mkubwa na awe mtumishi wa wengine na mte yote taka kuwa mmoja kwanza ku kwenu na awe mtumao wenu kama vile maana wa adam asivyokuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa nafsi yake ili iwe fidia ya wengi tuwe na tabia ya kuwa na nafsi zetu ziweze kuwa fidia za watu wengine of course hatutafanyia ukombozi kama leo kristo lakini maisha yetu yaweze kuwabariki watu wengine kuna mtu mwingine Hata iki tuoke na kuna kitu na ni cha kugawana na, umepewa kitu jamani, chukua ni mkuwa, akipata nafasi, anayna na nusu, walio ba kwa nusu anayi kwa na, manake kama walikuwa kumi, Akichukua nusu, Wale walio ba kwa nusu, manake mke na moja na moja, moja ngapi, yeni ni, ni, ni, ni namba ndogo sa, eh. Tuwe na tabia tu, uh, Yesu hapa anachofundisha ngoja ni sipendi kuhubiri afu nataka baki ana doubt alikuwa na maanisha Yesu anawaambia kwa wana wa, wa Zebedayo Yohana na Yakobo wakawa wanataka Wakai katika vitu vya mbele kwa jeo Mungu hata wakamita na mama wakaja pale kuwasemea nani na nina, nini اذا akasema hilo swala bwana mimi sitaliamua moja kwa moja ila ngoja nitoe somo um mm, um mm, siwe kama watu wa dunia hii ambao watu wenye zileo na mamlaka wanawatumikisha wale walioko chini yao wanawafanya watumwa wao yani wanajipendelea wana wao wakuu wa nchi na serikali na vyombo vya mamlaka mabungeni huko na mawaziri linapokuja swala la kugawana rasilimali za nchi wanajigawia sehemu ndogo wanajipendelea anaweza akaji akajiandikia eh eh benefits eh vitambavyo mfanyakazi wa kawaida au mwananchi wa kawaida ataye anavipata ndani ya siku moja mwingine ayepata nani ya yani hata ndani ya mwezi mmoja hamfiki kwa vile tu amepata nafasi ya kuwa mkubwa katika ile Mwe wame sio Kristo Kristo na seba kama mima babu Niko katika tenu kama mtumishi wenu Yani nafsi yagu sija ipendela Kuiweka mbele Nimeamua niweke nyuma eh, Kwa ajiri ya watu wengine Manake nipo nipo, nipo nilapo isalimisha Ngeza kwena katika mifano mingine kusu Kristo Lakini kwa leo sitaweza kwa ajiri ya mda Lakini inafikiri ujumbo ule Tunapua wengine Mtu na yitamb ana kuwa nafsi yake naipendele sinio kwa sana yipendele kwa kwa unacho mungu unacho na hakitoishi kwa sio katika kitabu cha. chochote unachotaka kutendewa wewe atendene na wengine. Wewe ulize, hawa wanao anapoenda akajipa mafao ya siku moja akikaa bunge na sio ukakaa wana sinzia. Kwanza mje mwangalie ile bonge lao. Unakuta viti viko wazi. Tena vizuri ungetamani ukae mle upumzike usikilize. yeye hata muda wa kwenda mle si mapato yake anaingia kwa siku mafao yake. Akienda kustafa kamaliza kama wakausi wame staffu Wame maaliza wanenda kugombea tenu Wanagawana leo ngonja niongee siyasa kido Kwa soo na yesu a... katawa mfano Kasema wakua dunia e, wa, Anapata kiluwa mgogo cha shilingi milioni miyamili na hamsini na gari la kondokea jipia Milioni miyamili na hamsini Kito mbacho mwalima na mfundishia mtoto wake hata kaa pate mpaka na staffu Hata na kuterememti alaishi maisha ya unga tu vile vile labda wajaji wajanja wao hwataka achana na neisha na yarara na riwa na mbu pale <laughs> he. lakini yeye Kuenda tu kukaa bungeni au angalau kule kuka, basi basi kuhudhuria tu peke anataka pate mafao yanayozidi mafao ya maisha yote ya yule mtumishi mwanzako ndio mimi Azungu na uovuwa oote na, na ufirmasoniwa oote Huo ujinga hawaja ufanya mwingi kasi M -m Mitu sisi tumezidi Lakini miwina sema Dolote unanotaka Huyo ambaya nataka Yeye kinuwa mgongo chake cha miaka mitano mbongeni Kizidi kinuwa mgongo cha, cha mfanya gaza Atakai fanya miaka terathini mpaka arobaini yeye yeah, miaka mitano reta kwa ke miaka ya maisha yake yote hakifiki anatumia hii kanuni ya dhahabu ya kwamba chochote unachotaka unachotaka utendewe unawatendea na wengine papana okay hivi wangeenda wakatunga sera inayosema kwa mfano okay mapato yako mbunge sio anajitungia ile sheria yatakuwa mara tatu kuliko mfanyakazi kazi kawaida naomba imara tatu na apa angekuwa mpendele lakini angekuanga lao yeye inaweza kawa hata marhamsi tueni wakati pengere cha kwanzishwa binsona ukiwatanguliza wengine bwana naye atakutanguliza mkristo una tabia ya kupenda kuwatanguliza wengine mimi nina tabia za kupenda kuwatanguliza watu wengine kwa mambo mema kwa kuna watu ni wepesi wa kutanguliza wengine katika mambo mabaya ikija madeni Labda ni wazazi wawili. Eh, ili deni mtoto wetu anadaiwa. Aweli pa wewe. Na ili kesho lipa wewe. Na la kesho utalipa wewe. Mimi nipo tu, nitakuja kwenye kusherekea. Ivo hiyo naipo. Una sema tuwatangulize wengine katika mambo mazuri. Kwao na no watanguliza wengine katika mambo mabaya sio kitu kizuri. mundo assim a partir daquela época eu estava na Filipa, morava lá mas ama me ama me ouvia na siala, siala até não era isso chocava siala eu estava naími uso, me eh, Filipa a Filipa me irinne, me falo Nafii mfano wa Kristo ni Kristo Yesu au no? Ufano wa mkristo unatakuwa nani? Kristo kazati kitoa mfano wa wanadamu wanadamu ana for short anapungukiwa. 2:4 Biblia inasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yetenu ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo. Aaye eh, mwanzo alikuwa juuna namna ya Mungu naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nachopare illijifanya kuwa hana utukufu akatoa namna ya watuma ya mtuma akawa na mfano wa wanadamu tena alipoonekana ana umo kama la mwaadamu alijinyekeza akawa mki hata mauti namu na mauti ya msababu Kwa hiyo tena mungu haremuathimisha mno. Yani nafsi yake kwa sababu hakuitanguliza, alitoa kwa ajili ya watu wengine, haka ndipo hamevuna zaibu. Vina sema mungu wakamuinua juu zaidi kuliko wote. Amen. Kwenye kwambi, tukiwatanguliza watu wengine, mungu watatutanguliza sisi. eh eh na kama kweli mkristo umekomaa kweli na mimi mwenyewe icho ninachokuambia sio chepesi kwangu kama huna nguvu za kuomba basi waombe wengine afalafu malize na wao ili usudi kama usingize utakupata hapo katikati umeanza na wengine wewe ndio ukose amenena lakini singekuwa vizuri kwamba umalize basi na wewe ujiweke eh Tunapo watangulitha watu ingini. Kwa ujumbi. Ujum, soma hili jinaake jingine. Ujumbi wake mingine. Inasema. Usiwe. Nisiwe. Tusiwe. Wabinafsi. Emini ah, ambieni manadamu. Kwa ngeetutu cha wabinafsi. Kikuwa unama. Definitely. Hata miin nae kubili. Simei kasema kwa mba minta, nitaishi maisha angu. Bila kuwa nao. Na uminasio haina yote hapana utakuja lakini kwa kadri tunalov skia neno na kulikubali na kuliweka vitu vingine by the way hatuwezi kufanya wenyewe kwa ni kwa neema yake Mungu. Paulo anasema kwa neema yake Bwana nimekuwa hivi nilivyo. Si kwa nguvu zako, sio kwa nguvu zako. Ameni. Eh. Lakini tunapopokea neno kwa uelekeo kama wa Beroa walivyosoma neno walipokea kwa uelekeo E, hata pale mbapo tunaona hatupa wezi pata kana. Kristo tafungua milango liofungua. Na atabariki pare, tukio, mame, bariki wengene, na Christa, e. sema, cha, pare tu kio bariki mwenye mweni tu kio wengine tu bariki Kristo bariki sisi. Eh? Pelese mama yanti kaka kita bicha fungue pale kuna kuna mtu moje ni nampenda sana kwenye biblia kwenye gano la kare na neto Ruth Eh, Ruthi alikuwa mkwe wake Naomi Naomi Nja ili tokea kwenye nchi yao ya Yuda Ayubanaishi be, Betrahimu nafiki Yuda wa, Yuda hama Kenda nchi ya wa Filist Kufika huko Mkwa mm, Filist muhabu Mkenda mm. kwa muhabu Haka huko badaya Henda na mkeena mewe Haka fia huko huko kana vijana waki hakinakiri unamaroni na wakafa. Hini hawa vijana wa shako watu wazima wa kame shako pata waki. Sasa opa mke moja wapo. Mke moja wapo. Chwe. Wa shakufa wa vijana. Baba shakufa mama mbaki mjane wako. Tupa kweli kweli. Mzee mjane. Yane ya baile na una gana, maisha ya mengiza. Tupu mbele yake. Badai yule mama kasema sasa Ni liko kujia ukuamna kiti kichowo baki. Kwa jatuni ndiyo ni toke. Na miaka funga vi vi mikere kavyake vi choka bila shaka. Amna kiti tu baki. anataka kuondoka, wale wale wakwezaki wakasema na wewe Na haka wambia sasa mwenena kufanya nini. Angalia mini kama nena kujifia nukuzanguni. Nye kaini, mado vijana vijana. Hini nchienu. Tafteni maisha hapo, mimi ni hache tu, niondoke zangu. Yule opa, akakubali akabaki Haka baki nchi ya nini? Ya muhabu. Ruthi, nwene somi ili habari. Ruthi akasema sema, mguu wangu, mguu wako. Utakapo kwenda, nitakwenda na wewe Mungu wawu ni mungu wako Utakapo fia, nitafia hapo Utakapo ponea, nitaponea hapo Bazi we, vitu mgini utafanya kwa jisa imani Hakamba na mama yake We, mama mkwe Yuna sema katika kita pucha Ruthie Ndiyo sana na mpenda, imani zuli sana Imani zuli kapisa Ruthie moja kuminasabi yuna sema yu hey, Ruthie yaka sema Usinisihi ni kuache Ni leje ni fuatane nawe Nileje ni nisifuatane ni nawe maana wewe uenda nitakuenda Na ukapo nitakaa Watu wako atakuwa watu wangu Na mungu wako atakuwa mungu wangu Pare utakapo kufa nitakufa nami Na papo hapo nitazikwa Bwana anitende vivyo na kuzidi Ila kufa tu Kutatutenganisha wewe na mimi Amina. Alimuona ni mbibi Alimuona ni mjani Tena mjani mbari ame ame ame mara tatu Mekafa, diani na bamo ya na mfivua watoto wake ote wakeume na fikiri hapo binti yato naumi a pana mimi donda kuwa manao, takaumeo, tafanya. Mwenye kambi, eti naumi na nirusi. Wakarudi kwenye inji ya ya ya ya ya yada. Alipo pana msteme naumi msteme masaa mero diani manake mkozi mero di na tatizo mero shida So ni mekuja na matakizu watu Lakini kumbi Nema ya mungu Ika mangukia yule mama yule binti aka, aka pata e, Mme Haliye hitua Boaz Boaz nilakuja kumza Obed Obed nagaja kumza yese Yese hakuja kumzaa, daudi Kwa wa kristo Yule Na yule mama wale wale kwa matajiri wale Kina kina, kina boazio Na kwa yule mama Kama ngebagi kwenye nchi ya mabu Kwanza singe pata Kwanza singe kuwa kwenye ukua wa kristo Hali tu kwa sababu Ya imani nguye Kwa mbea vitu mingine tuwe natabia kufiangalia kwa jisi ya imani Ifunze Kwa mbea ukirisoma hili neno la munga liroa vizuri Utakuwa na macho usio ya jua Kabisa Mimi kwa wa wamee, kwa ushuda tu, sita sema sana, kwa si siwuzuri kujushudia sana. Lakini kuna mambo wakati mgini ya nisa ni kayaamua, ni kayaafanja, ni kayaafanja, badae. Ni kakuta kumba haya mambo, si kutumia nguvu zangu. Mengitu. Inji ya niniwe chagua, nilikuwa na macho ya rohoni ambayo siku ya jua. Niko macho ya rohoni hayaji kwa kulala macho na kufanya vitu mingapana. Yanakuunja katika kukaa, Katika wepo wabwana, katika neno laki. Hey. Kweo, unetu kaseba sasa, u mfano mekujaji. Wala sio mfano, neno wa mungu. Lakini, ilatufundisha kwamba, Ruthi katika kumtanguliza u mzema, hakaona mtumikie, ndia likuwa naemea kwa niya bayake, nafanya kila kitu, mtalisha zeka, hana msada, ana chote, alafu ni mgena merudi kwaanza upia. Menda kwaanza maisha upia. Yaani mshinda akiwa na vijana wake wawili na mwewe akiwa kijana yakamshindia au kuyuda akaenda ugenini huko anarudi akiwa ameisha kabisa kwa kila kitu. Mkono yake alikuwa mungu, mungu akambariki Ruth. Na na, na Amina akambariki na na, na Naomi. Amina. Aliwabariki pamoja. Nikuombe Mungu akutende kama alivyo mtendea Ruth. Amina. Isipokuwa usipowepona msiba katika maisha yako. Koje api kwa njia na kuatanguliza wengine, Rusia namtanguliza naomi, eh Kristo ana kuatanguliza mimi na we katika kitabu cha roome kumina billi na choma msemai vumsa na kumekiniesta funguaapo, hmpo na katika kipengere cha kingine, inasema mbali na kuatanguliza watu hene tumtanguliza wetu. kama vile Kau suka kutangguliza wee, eh? Aku kata memi, ni kupai kena kimi urini pani, eh? Ukim tangguliza buana, eh? kusoma neno, weh, kusoma neno, kitu kena kusoma neno, Ananguambia nikuoto na kusahau, ndoke giza tachakwa na nacupa, na kini usio hakuna kitu na jicho kuelewa, ai watoto mna ukomla shule, muki muki soma sana hisabu apa pamu na kwa michezilelewa, English, bala eh. kitu chote una ukirudia unakiweza aya kwa mfano uende kusoma hizo hesabu au uanzie topic ya, ya leo unasoma topic ya kwanza kesho unasoma ya saba kesho kuto unasoma ya pili siku nafuata unasoma ya, ya mwisho siku nafuata unaanza mwanzo utaelewa kweli kwa kwenda hivyo hapana unaenda kwa mtiririko Eh hii na jenga juu ya hii na jenga juu ya hii mpaka unamaliza. Sasa kama vitu haviwezekani hata katika ulimwengu kwa kawaida kwa nini vitu vya Mungu ni actually kimsingi ni, ni vigumu zaidi lakini tuna roho ya Mungu na tutaweza siacha si, si, si, si, mambo tukayaelewa. eleo Amin. Eh Mimi kuna kwa Christian inashangaa na wanagombana nao tu kwa kitu kimoja kusoma Biblia kwa utaratibu. Hilo tu kaonekana kama ah huyu mtu mbaya ananiangamieni. Ah mm. sio mm. sio Wengi engito, que a nataka o Chris anataca aeti, que na mim o Peter também anataca, porque Leo, asome same friend anata haiku mochi, same friend Daniel Johana, que é só a some same friend com o Yofunu, que é same friend com o Yen, malati aninho o Chris sai, lá ele não é aquino é que tu chatea todo o caso mas continua o que ele é o na a moja e hoje ele a ganhou hino na na na of course Eh, Sama la la hesabu bila mwalimu alafu kakakwa kwenye mtani wanakita kukapata na Eyi kabisa mm -hmm. Nene kwa mwalimu wa kufunishe kwenye imbada atu kufunishe mm -hmm. Unasema kwanye yamefunishwa nani kwanye mwalimu wako alifunishwa nani Nesari kwa mwanafunishwa ili tokia uko zamani Sistu, Situ nito baptisti unifunishwa na Johanna mbatuzaji mm -hmm. Eee hey. Johanna the Baptist, John the Baptist Mbina sema katika kitabu Uki mtanguliza abuana nae ataku tanguliza na na na pina tangulizu na mbwa na ime ingoa kuanza kapi na pina tangulizu na mbwa katika Afya au katika amani katika baraka au katika wito eh, na mfanya kama ni biashara kama ni kazi e. au tanguliza eh tena usijitangulize, wako watu ingi na ataka aji ni wana mrian tanguliza ah kumiji wewe wewe pana mwen kutanguliza sangapi eh Yuna sema katika Yohana 12.26 Nesema mtu akini tumikia Yani manake Unapu kristo ujuk, ujukute ni kama unakome kikane Kuja upenda mwiri wako ni kwa sababu manake unakuwa Unautumikisha una, una kwa ajili ya kristo Nesema mtu akini akinitumikia baba yangu atamuheshimu baabaygaanta ma ishiin, baara kuwa ma ishiinaa sta. Ma taayo ishiinaa tano anasema sta fungoofo na mi na ishachu kamabebe. Ma anasema xaasina anasema, wa Yesu na Njoni kwangu nini mulio balikiuwa na baba yangu. Sababu ni nini asema kwa sababu. Nilipokuwa na njaa mulinilishu. Nilipokuwa na kilu mulinilishu. Nilipokuwa na uchi mulinivishu. Nilipokuwa kifungoni mulikuja kwa nitazamu. Halichukua na malisha hapo ni nini. Mulitangulia mulinitangulia mulinitangulia. Mni, nini tanguliza mimi na mimi na watanguliza nini nah. Mwambia, Tukimpa kristo kidogo atakacho tupa ni maradufu na maramia nah. Na hata katika uwa ulimengu mwingine ujao Hapana ananzia katika ulimengu wa sasa Sandu charisho mambia petro eh alimambia petro Petro na sema, sasa, tu matakira kitu. Nini ya, tukiangali hatu, ni... Minda unaisha kama tulazenga, zenga, hakuna malipo, wakazema hapa, na... E, sema, mtu aliaifanya chuchote kwa angu, atalipo katika ulu mngu huu, maramia, na katika uzima, na katika ulu mngu jao, uzima uamile. Amina. Eh. Inasema semua katakan kita bercakap. Emi fungui pade matayo. Cuma, cunanggalia nama. Cuciao nak kumtangguliza mungu. Akuatangguliza wanadam. Apiritu kau tukaona kumtangguliza. Tuko cunanggalia kumtangguliza Kristo Mungu. Emi tu, tu, tu, tu. Kau semua misteri kadah kadah. Emi matayo Ah, panah. Itakau mata. Ni Lucas man. Lucas, Lucas Sabah. Hukasaba, istari mizuli sana, nasema ya, istari wa 40 na nene nasema ya Hukasaba, mambani ya 40 na saba nasema ya Haka mge kukia yule manamike, haka mambia, Simoni Mwamona manamike huyu, ni ingia nyumani mwako hukunipa maji kwa mugu yangu bali huyu, hameni dondo shea machozi Mugu yangu na kuipangusa kwa nyeleze kwa nywele za kichwa chake. Wewe hukunibusu lakini huyu tangu nilipoingia hakuacha kunibusu. Kunibusu busu sana miguu yangu. Hukunipa kichwa, hukunipaka kichwa tangu mafuta, bali huyu amenipaka miguu yangu marhamu. Kwa ajili ya hayo na kuambia amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi kwa kuwa amependa sana lakini asema, asamehewae kidogo huyo hupenda kidogo. Ana mambia simoni Simoni alikuwa falisame amemuarika yesu Ukaja malia magdarena Mbaye inaonekana Kristo alikuwa memtendia mambo mengi Ya kawada kama Alikuwa tendia wengine Haka Haka anza kumtumikia yesu Yumbani mayuri falisani Haka eh. mdondoshea machozi yake Na inaonekana kwa ni machozi ya, ya shukurani Mbaye tijifunze kushukuru Watu anabotu tendea mbibu. Amina. Eh. Hey. Amina. Anamutafotee supupote ya lipu. Mpaka anaenda sema mbapo amezuiwa. Ame, amezu, amezu, Sio raisi kamba. Kama Maria Gdare naende imani kwa falisai. Haka tokeza mle. Haka muagia machozi yake. Haka mufuta. Kwa, kwa njweneza yake. Haka muagia Marihamu. Eh, mfuta ma, mazuli ya Nardo Safi. Eh, eh, na... Ngoja kwamia, alipata kikubwa kutoka kwa crystal Eh, e, wajuliza unyore wa squeezi Wanafua utafta kwa bayi kubwa yae yaka utumia kupangusa mafumbi ya migu ya mtu Wadada mnaata mkatumia unyore wanu kweni jamari Ukubali na yane mafumbi ile, ile ni picha ya taswila Mda taswila ile ni picha kwa mba yuko tayari kupoteza yuko tayari kutoa nafsi yake na usafi wake na urembo wake na kitu chake chochote kingine kwa jiri ya Kristo ni ndio maana yake Tukimtanguliza bwana Sasa gataka kitawecham mwanzo Ibrahimu Manza ya Shirini na Biili sana. hapa gari. Yani kama ni kulazimika kula kula. utoke hapa, mifanye nini? kama kabla kazini sana kula ugari Eh, juu yake. Manzo shina biri kumi na saba, au asku maba kwa legera kama jinioto. Shina biri nasema na Mwanzo na semei. Manzo shina biri kumi na saba kumi na t. Biuna Ana wala kumi na mara kama hii Ibrahim mara ya pili kutoka mbinguni ni akasema ni hapa apa kwa nafsiangu, asema bana wako umetendani nohiri, wala hukuni zoelea mara nao, wapeke. Katika kukubaliki ni na katika kuzidisha ni uzao wako kama nyota za binguni na kama mchanga ulioko pali na kwamba Ibrahim alikuwa mpa taka mtoto toka kwa bahati bahati yani yani, ka mwisho, mwishoni, ka uzeeni, yani ka kakituku, kama msho mshoni kauze ni yani kati kwa kaki tuku kaka kama mtoto toka kake kani mungu akao mungu atumtesti Ibrahim Mtoto, na mtoto mtoto eka fa não é mais a atacar agora então o que é que me falta Johnny não beba comigo durante a semana tu cá tu anatá cum tua a cagara o mundo a casa mo osim tua a cagara cagara nem meditoria cagara catoa tá suína de Cristo catoa cumana Kwa sababu hukunizu ilia Ukotayari kutuwa vituwa kwa jiri yangu Katika kwa Kama ni wakwenye kubaliki Kwa nita kubaliki na we Saza na we Mwe ngambe bwana Na ye ata tutanguliza Amen. Mungu anasema nasema Ibrahimu kwanini anapata Iyashuarez Kwa sababu walikuwa yuko tayari kumtanguliza mungu wa Mwe ulithi Niwa kristo angapi tuko tayari kumtanguliza mungu Hata kama siyo kwa jaribu ugumu kama hili Hata katika maumadogo. Nimetua mfano tu mna wako kusoma Biblia. Ukacha kwa angalia TV. Tarifa nyingi za habari ni uongo. Ile tarifa nyingi za habari mimi na ni, I can assure you. Ni uongo. Mm. Unao kulaza macho. Heee. Razima nikami mele ya TV. Ni angalia hivi na hivi na hivi. Sija akutuwa kuangalia angalia matalifa wa barakini. Tengeneza mdua wana kwaza. Tafuteni kwaza ufano mambinguni. Na hakiyaki. Ama mamãe que nem tão gesso hoje sana huo mwili wako Kwa que é se é o que acontece o Cristo o anadam o anapamba na turma pamba na o que Mwena zima ya pana, kama mtakapa kwa mda, maadamu mnaishi kwenye hii dunia. Anasema katika kitabuti wa kontro wa kwanza mlangu wa saba. Sina mdaku. Anasema, kama ni ku, mlangu wa saba kwanza wa kwanza wa saba. Anasema, kama ni ku itumia dunia, kana kuamba hamu itumii sana. Eh, kusikia wa mstari? Kana kuamba hamu itumii sana. Yani siyo kwa saba, kwa vietu, unawwezo, Wakula nyama choma kila siku tatu msiku mbili. Sio lazima ukai unazira. Unauzo katoa hiyo hiyo kwa mpata hitu mingine na yakala siku mingine moja. Haji mwa hiyo dunia yani muitumie sawa. Hata kama umewezea sawa. Kama vile hamuitumie itumie kupindukia vile. Na akasema vile hata kama ni matatizo vile vile. Kama vile matatizo haya wajawazidi sana. Unashida lakini kama vile hazipo. Sema kama ni kulea, kama hamlii kupitiliza vili. We nasema katika kitabu cha Luka mlangu wa kuminasita kuminatana. Anakuambia kuna Tajiri na Lazaro, muna wale watu wafi. Sita jifungu. Kitu kichwa mgaimu yune Tajiri Mungu animambia, animambia kupitia kwa kinyo cha Ibrahim akasema, sema Wewe Kule duniani Ulisha enjoy sana Kwa hiyo za yako kukosa Kuteswa Huyo haliye kwa anahangaika na duniani Nizamu yaki sasa nae kupata Mwane kuhulize Ngetamani ufanikiwe sana Hapa duniani kule mbele kwa mungu Ukose au Aungetamani huku Of course ningepata vuti lakini sasa kama ingekuwa ni kuchagua kimojawapo tupaje kwa Mungu huko tuendako au tupate hapa duniani tumalizane Kwa Mungu pole kuna hapo Nicheje unazoma maana tuko tunangaje bingenaje sema usione tabia tusione tabia za kutaka kuifurahisha sana hii mwili wetu Huyu tajiri inaonekana mwili wake alikuwa anavaa mavazi mororo zambarao maisha yake makombo mazuri na nini eh kila kitu anawatumisha wa kutumikia na nini anavika pale unga na wameanasema ile rahaure kushaipata isha isha yani mlako isha kule kule huko hakuna mhm eh manake mimi ninachojifunza ni kwamba ikiwezekana basi tu tu limit atoe ke imepaka ni kiwango gani tunaweza tukaji furahisha katika dunia hii tubakize nafasi amena hii haina tofauti na yule kuku nakumbuka mfano wa kuku na Na khabar apa yang mahu adui? Maka kita ini mahu adui. Mereka membaca ini ini ini story. Waktu ini membaca, waktu ini safari. Waktu ini saya senyum, waktu ini saya cakap. Waktu ini saya cakap, orang Cina pun ada yang maju maha lagi. Namita, ku Kunguru ni Kukua kaina kabugia wajama, wakafurai ya dunia ha, ha, ha. Ile anaanza kutokeza kwenye yama ya kwanza Asha shiba kala kidogo Kungua ya hazima tulia sasa ni kwenyesha na wanafukula nyama Kazila kwenye na mpaka leo kungua nakula sinio Mpaka zizozozo nakula Kukua ya hazima kwanza kwanza sasa Siri mpaka kwanza ni niparuwe Niparuwe nione kama chini kuna nyama Kwa hiyo hata kikunushia Kukua ya kukua funje tano anaenda kwanza anazitawanya kisha zitawanya anafanya mimi anaangalia kama anakula hapo wewe hakuna nchi wewe vote vile tusubiri tuona kasubiri tuona kitu fulani cha kutegemea huko mbeleni kuna watu wanaishi katika hii dunia ukimwangalia unasema kwamba hivi huko mbinguni kuna kitu gani mbakisa acha maliza kila kitu kwenye hii dunia na Wewe wame, Mungu akikuletea wa vile vitu kwa bi, kwa mapenzi yake unaweza vitumia wala huna kukosa mbaya zaidi unakuta mtu amelitafuta kwa njia ya dhurma kwa wengine kada karoga katoa kafara kafanya nini ili kusudi tu au kufurahishe mwili Wewe wame, kuna matajiri wengi, wanaenjoy maisha amini usiamini juu ya damu za wanadamu Hili mraadi tu, ayafrahii haya maisha dunia. Yesu haka wambia wanafuzwa yaka sema, heli nini muliona njia Kwa sababu mtashiba. Uwe niulize, yesu ipokuwa na wambia wale watu heli muliona njia asasa. Niulize, halikuwa na shindo chakula wakashiba. Hapada halikuwa ameoikea huko mbele zaidi. Wasije wakajisahawu. Masema heli nini kwa sababu. Yes, wana kwa mshindo kuafanya wacheke wa fry. Nasema kwa soo mtafu. Nasema ole wenu ninyi mbao kwa sasa mmeshiba. Mtaona ja. Ole wenu ninyi mnao fry sasa. Kwa sababu, mtalia na, kuwa, na kuomboleza. Mwene mamee, nyakati hizi za sasa. Tuzitumie kama vili hatuzitumie sana. Tuzitumie kama vili hatuzitumie na kupamba, kupamba. Mungu nasema tuswanya kazi. Kwa wanafanya kazi kama vili utakufa kesho. Lakini. Sio kwa ajiri ya kugratify migi yetu hii. Hatumigia sifanye kwa ajiri ya watu wengine. Na wapu wakufanyu. Yeah. Minasema katika tabu cha matayo. Nangu wa sita. Anasema. Anasema. Uh, ole. Anasema. Musifanye ue mbele za watu. Ili kusudi musi. Musi je mkwajiri ya mtazamwe na watu. Eh, anzima kwa sababu mkifanya hivo Tawabu yenu inakuwa tayari imeisha hapa duniani ba, Amta pata tabu mbinguni Kwa so tayari ipatia hapa duniani Watu washaa wasifu Wakawainua eh, Jamari mimi nikuwa nakufa kwa sababu Uyumtumi, uyumtumi, uyumtumi Uyumtumi, uyumtumi nikaishi Zile sifa Mungu hata kupa kwa sote usha mariza na nazo Uwe wamee, tujifunza kutunza hapa duniani Kwa ajili ya nyakati zi jazo tuje na mungu é mimina eu watu gravato ano nisifo a coisa ninguém se chama danado na tu ligou aí quando tu toca a cirqueana, toca de toilet, toca um tibia direito, um tibia ela é mais com a cuba, ela é ninguém do, na, kushukuru niliogopa. na wakati que a gente vem, kweli kweli de cácio, eu tuko fogo e ricoelho, não é só para tu, tuko fumar do, não te conhece vile paga quem vive vive tu sabe que o chupurua te deu te entende a mesma com a casa que não sabes mas é uma catiga que tabu já vai prenhear não vou acomina moja se está só a wanyama o katika mapango, ngine hata wakauawa inasema wakaamua tu kuisha maisha kwa upungufu mkubwa kwa sababu walikuwa wanatafuta kupata ufufuo ulio bora zaidi katika ulimwengu ujao eh waliamua wali kuachilia ule utukufu wa duniani na kuishi maisha yaliyopungua ya pungua ili kusudi waweza kupata ufufuo, ufufuo ulio bora Pakele tamwisho kine mistari, michate sana. Mime sema, tujifuze kutanguliza hazina zetu mlinguni. Na kuwamba wame mkristo nai nisiga kutokia mbali, na wama nisitizi. Ni unajua kwa wamba kuna kitu mekitanguliza utokikuta mbele safari. Kama ungeo kwa leo. Kama unesha mkiria sukristo, kusema wala, kuna kitu ni mekitanguliza utokikuta mbele safari. Basi nini, nini Basi nini kusikia kweli ya mungu Na kujaribu kuiheshimu na kui Hofu na kumtete mungu wako na neno laki Nicho wachofanya mfarmu ya Yosia Yosia habari za, za Hiliki ame anasoma kiri kitabu Chashiria cha, cha mungu Alisema asema kwa kweli Tumesha ya mungu ya kutosha Emne na mkawulizi kwa mboi mungu anaheza Haka kwa waki wangu hiki Tuchokusha kosea bila kujua Yosia kwa sababu umelipokea nenorangu kwa hofu na kichwa na kutetemeka Ukajaribu kuliishi Bas katika kubaliki mta kubaliki Na tabu zote za ufalme wako Zitakuja baada ya weko ondoka Lakini katika zako zote eh Bina sema katika kitabu cha Matayo Mwena mwamee Yasa nasema katika matua kumi, arubainia mbina Nasema, yeyote atakee mpa Moja wapo wadogo hawa Nga kikombe chamaji ya baridi Kwa sababu ni manafuzi wangu Kama ya sawabu yake Haita mpugukia Tuwe natapia kutanguliza sawabu mbi Sawabu ni nini? Hazina Ni nini? Ni vita mbavyo Vyathamani Vyathamani tu me quer tocar por ficar pule penso em a gente que está a buscar matéria ou anguasita está a roubar comida tinta pensa em a juvekeni a zina pensa em um benguni a mapa o efeito conhece a wafunji guaranálo a waringui na pule é camas hoje na diária para o Eh me, basi nifunge kwa kusoma mstari mmoja haraka haraka sana ninasoma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 6 Asema walio matajiri mungu huu sasa uaagize wasijivune wala wasiutumainie utajiri usho yakini bali wa mtumaini Mungu atupae vitu vyote kwa wingi lituvitumie kwa fraa watende mema wawe matajiri kwa kutenda mema wawe tayari kutoa zao washirikiane na wengine kwa moyo Huku wakijiwekea akiba Zama katika vitu ligo nango Weka akiba e, Iwe msingi mzuri kwa wakati ujao Ili wapate uzima uliwa wakweli kwe Nazima huku utakabu vika kwenye uzima wabinere Ukute kuna kitu kwenye utajiri wako Ulisha kitaanguliza mbe Ni nini ni katika watu wanapo kwa sababu Kuna kitu likifanya e, Ukiwa meokoka utakutana na hizo hazina kwa mbinguni Tazikuta hizo zahabu Zina kusudia, mungata kwa michezo chonge michezo safi kabisa. Amina, basi tokatu michezo hapa somo tuliona kwa nasema mto, na asema mwenye kupena na sjiaki, ata hipoteza, kupenea sana na sjiaki, kupenea sana na sjiaki, kamari mbe basi sina si kupipole, kamari mbe si kupipole, kama pole angu, sahau. Mh. Ara rosho kwa jamelu hili. Tunasema asante Mungu. Tunomba nikatujenge labda tutajeua kidogo. Labda tujengwe sana lakini Mungu tunaku tumenea kama mishivi. zako, neema yako, fadhili wako na na ulinzi wako. Na kila kitu kiko kacho kwako Mungu kikamba na watu wako tunapoonoka kwa damu ya Yesu Kristo yote haya tukamila kupokea yote. Amen.